Gu beti izan gira administrazioa ikilan... Uh, eskuz eskoa izan agira, eh, denen horrenako. Uh, eta berriz, hori dian, azken analizietan... Ordeak, uh, mart, eta apirilekoak dira, barkatu... Azken analizetan, agertu da etxaldea etzelagiago kutsatua... Bederen kabalaguziak xanoak zirela, zuten eritasunak erratzen... Antikorputzak sartu zituzten denek. Eta gero, etxalde inguruetako bazterretan, bazen hono... Arrastuotipi bat, mena, etzen batek altegarri... Uh, ez ondoko etxaldeen ez eta uh, izurritea behizbizteko. Horren parean ere, uh, biztan dena inguruko etxaldeguziak analizatuak izan ziren, uh, izan oilo, uh, oilasko, uh, ate eta horiek oro, eta denak uh, negatiboak ziren, beraz, untxaira kutsia izan da, ate horiek beti xanoak izan direla, memento batez kutsatuak izan direla, mena eritasunari gaina hartu dute, antihroputzak sortu dituzte, eta ez dute kalterik ekarri inguruko etsaldeetan. Horiek ondoan harturik, apirelikoa emaitzak negatiboak izanik maiatzekoak ere negatiboatera dira, guk errandugu, guk bon, eguai protokola orta nuzten dugu, eta norma, er, normala bat eta ratzitzueltzen gira, baina administrazioniak ez du gure irakurketa ukan, eta administrazioniak ez nahi aktibatu izan uh, kloz duro baiu gori, uh, eta ez guk behar dugu bururaino joan. Eta bururaino joa da ahateak uh, undarean hilzia. Hori maiatzeko istorioa zen, uh, guk bistandena ez du gori honartu golpez, Eta izan agira beti administrazionerik harremanetan uh, hori ez ausitzeko. Baina no hartu gira administrazionia gubaino askarago izana dela, Erraldoi bat da, eh? nahi bat gaitu, zapatu, lehertzen gitu eta hausten gaitu. Eta hori ari da gertatzen egun. guk uste promesak ez dituzte segurtatu edo ez dira plantan emanak izan. Eta mehatxuetan, ez da kendula behar den, hemena panpikero gero ere gehituko du, uh, mehatxuetan errana izan da edo zingisaz... Uh, Ziek diretsua duzie dena ustopatzia mena dena ustopatzen baduuzi, jakizie e, zien kaltetan izanen dena zeren eta administraizazioneak jazkuntzak e, latea den familiak ez diitu kanen, behargoa da isun batzu ere eruriko dira eta paraleloan ere saiak ez du diru lakuntzariko kanen. Ezin izan duzu Deus egin hemen Gga nahi du zenbat AT hiltzen e, egun amizkazioak eta zer dira baitik goiti ondorioak. Administrazioa egun joana da... Mila zazpi honu bidu, bi mila ateriltzeko, hor hastiak dira. Eta ondoriak klarki dira urte oso batez, sailak ez duela aterik izanen lan egiteko. Beraz, gira goita amak bat laborari aterik reserregabearik, ibiliko girenak ebe oaiti goiti ondoko, oai gira agor ebe ondoko urteko ekaina hartu ez dugu ateriko kaitena halko. Baina, agaza errandu duzu salbatua zela? Agazak hausitu dugu salbatua izan zedin. Eta, dira. Beaz, arrultzak eta Inrako sitategi uh, batean Sitateak uh, izan dira Beaz, landesetan Eta egun, uh, akordio bat bat dugu uh, Akitaniako konserbatorio batek lan Ahatiak, huai uste dut uh, Landesetako piskat gorago diren uh, Dordone hori da? Ba, Agazasal batua da? Agazasal da, zeren eta badira zazpion Bi agazak dira, zazpion bat dira zazpion bat Ahate handirenak Eta hemen egon iltzen zuzte ahatiak, gero beharko dira denborak hartu dena garbitzeko, berriz analizik egintxe egotatzeko e, problemarik ez sanitarioki, eta hori dian ezartzen kutuzte berriz plantan. Menan nahi dueran berdutela dena berriz erotikasi, eh? E, haskuntza guziak galdia etuzte, behaz heiak berriz ere argoltzeak e, sohtaraziko tuzte ahate txipiak, beharko dira betez hasi, Eta ondotik beharko dira berriz ensiminatu, eta ondutik bakarrik dira agertuko atetipia guretako, behaz, hori ehten dautzea, ondoko urteko ekainean ehtatuko da. Eta zuen zat, beraz, urte bat uh, ahazza horiek gabe, zer ze gana idu? Ha, gure ez zat... Uh, Sekolako sarraxki bat da, zen gure lekuko ahazzaak entzen dauk gute, ez dugu... Uh, bueno, parte sal batea dugu, mena... Gu gure etxaldetan uh, ahazza bat bat dugu plantan emana gure etxaldeari egokitoa dena, gure... Eskualdeari egukitua dena. Gaitzeko kalitatezko mozkinak ateratzen dira hortik. Beraz, guri guretako ondamendi bat dena dena ero hortzen zauku. Biztan dena prestatia genela erantzun gizun hortarat, mena beti ere zailada hon hartzia. Gaur irudiak ikustea errealki ezin jasana da. Gu berriki plantatia gira, behar ditugu zorrak deneripagatu. Eta gu haurendako bizitzeko menara behar Behaz, guen txatu gira beste ahazza no? e, batugu lan, bat dugu hirur, hirulota landesetako etxalde batetaik, hazkuntza batetaik bat, etaik, bat Heiek plantan emanak ditugu, mena oartzen gira gure etxaldeko parkeak eta hazkuntza moldeak ez dira leago gituak ahazza Beraz, hortan e, diadanik argangurak bat ditugu, zenta behar dira berriz gauza batzu plantan eman. Eta gure keskana gusia, da ez dugula... Guk nahi dugun arraza ekoiztena al, gilantak biztande dira, mena heiek ere Moskina kontsumitzeko den horrean behar bada sorpresak ukanen dituzte, beraz irrisko batzu hartu ditugu kanpokoa ate batzu hartuz, zetak gu behar dugu ere bizi. Eta oai hortan gira, oai presgira gu oartea bai gira arraza aurri gilke lehenz girela joiten al, presgira jira serrarekila makarrik lan egitea, mena kriaxerik lan nagitekotan kondizioak batzuk aldeginak ditugu estatuari eta kondizio neurrek oro panpikaren aurkitzea hoiziki da. Ba, bes hori psiatria segi uh, da Julenek errandu bez galtzea izan ez dela, bai, eh? hementik aintzina oraindik ahate horiek eman dituzten ahalutze batzu badira ono hono, galdi izan direnak, bez horiek horietarik agian sohtuko dira, dira, dira ahate txipiak eta behaz ahate bakar atzu sohtuko dira orainik, nagero, negu uzia eta behaz, emendik zeroti beharute behiz hasi, bez primadera, oberen kasu oberen ean, begiz behiz izanen dira ahate Eta primadera, maiatzean edo ez? Maiatzean, hola, izanen dira behiz. Bez maiatzean ukanen ditu ahate txipiak julenek, eta beharko du, ya si hilu sumatit hilu 34 gero kalkatu eta gero bakarrik merkatuan bere beseruer edo klienter saltsena halkoditu batez urte bat badak hasik uh, productionei gabe eta best hor, horrendako ikusi dugularik uh, ez ginuela administrazioak txabatzena halko be negociatu dugu errandu dugu Gutienez, eh, behar duzu gulertu, guk ez dugu, besteienez, ez dugu, ez dugu, ez dugu pasatzen, behar duzu gutienez, behar dugu etxalde horiek salbatu behar dira. Ba, hori urte batez, eh, Jule Mazaleko kasu bat, patrik ondoan dut, eh, hori urte batez eh, lanik ah, izan gabe eta iruri gabe etxaldia eh, zinez lan jirrean zartzen da. Behas behar duzu eh, kompentsazioa behar dira lortu. Ben, hori lortu dugu, azken eh, izan da, zaila izan da, hori re negoziatu dugu. Eta mentoan pentsatzen dugu, eh, hilabete untan behar normalki bilduko gira uh, bai laborari horiek eta administrazioa, bez uh, ados jarzeko, zermateko laguntzak behar diren, eta um, baliatzeniz ere zuen mikuan, ebe, erraiteko, lehenik eskerzeko uh, lagundu gaituzten uh, uh, gizonten emazte laborari guziak, baina ere politiko batzu jabetu dira problematikaz eta lagundu segitu gaituzten, luzaz eta bez horiek ere eskerrak eta ere galdin bez um, Politik, politiko horiek, arduradun politiko horiek, eta ere gure kider, eta gure sustengatu gaituzten guzien, e, ere sustengu horiek ono presionia iteko e, estatuak zinez bere engei amenduak obraditzan eta egiaztatitzan beti baita lan jera Zenbat, azle dira denetarat? Badira gutxi gura bera berroita hamar ez, berroita hamar klian badira. Horritan badira Eman hemen hasagun, hemen pentsatzen dut Julen ta Patrik batzuk dira, agun profesionalak, bakarrik horrekin bizi direnak, ahate arte horrekin, beste batzu ba dira ere, eh edo eta 50 arte egiten ditunak beren kontrataregen haszeko edo jateko eta hor tako inabaita. Ez da ez dugu esportatzen, eh krixerra ez da bizi esportatzen. Hemen guk eh, besero dira, hemen guk klientak eta batzuk guti, beste batzuk 1000 gehiena berba 5000 edo hala urtean egiten dute, bien bi dira Julen ta Sabrina. Ta eta Itxipina berruita hamar, berruita hamar etxalde bat dira esker bizi edo jaten dutenak. Guk sinesten ginuen eta fede honeza izan gira, bez gu administrasinia baina ez gu bakarrik, hori e, galdera hori beharko duzu ere pausatu izenpetu duten e, politiko guzier, e? batzera eskualdearen dako batzera ordezkari bat, departamentoaren dako beste bat, ZAPB-dako pargat, hori galdi meherko zaie, hera, E, berek e, administrazionek izokatu ditu helbe baian ere sinatzaile guziak. eta hain dira mehatua inda handia e, mendekoa irrizkoa hainda handia e, guk ostopatzen al ginituuen egun. Seok e, ean izaren zirela bostegunen jende behargazen jabatzeko. Ba ondorioak ero jasanen zituzten zuzenki hauek, e, kuroreko jabek, eta laborari horiek. Erserra nahi du mendekoa da e, diru laguntza guziak, pena. pakekoak denak, e, lehenik guk hauziak izanen genituen, familiak ere, trabatzeak atik, eta gero e, dirua, dirua e, moztuko zuten, eta hori e, pakeko laguntzak, zuzenki eneminizazioniek moztuko, eta horrekin E, bizi alahileko lan jera bada etxaldetan, ta horik hor, e, e, nola gama da e, estadua badu ganita guri e, odola usteko, eta hori zigerre da, bez, hor behar ginoen pizatu edo Eo helbek burura du ametendu eta legitimitate guziarekin, hor, eh? arrazen ginuen eh? guk garbala eh, eh, zanoziren, hori bada aldatetik legitimitate eta besteatik bada administrazionaren eh, mehatxu ikaragarri hori dilema gai, gaiza izan dugu, zinez gogorra izan da, ez eh? da bai da, da gure artean ere utzi behar ditugu, baina erresistenzia egitea, egitea zen ere etxaldeak lanjerrian ezartzea, autatu dugu eta zinez eh, bihotzeko eta tripako mina ahate hori hiltzen ustea, indemnizazioineak negoziatzea, baina gisa hoktan egiten dugu etxaldeak salbatu eta ere kondis agazak salbatia da, eta primaderan, udaberrian, begiz baldintza honetan abiatzea. Bez, hori izan da, e, e, tratua hori da. Gaurko bataila usten duzu eba, inaan boroakak segitzen du? Ba, nik ditut, e, gurtako, ohelbeindako e, argi da, eta hemen diren e, laborarien Bada borroka estrategikoa. Luzarako borroka da e, salatzea, elaborantza industrial horrek, guri egiten daukun kaltea, hori joan salatzea. E, Eri tarreri politikoa errakustia ez da posible amag mila, oita amag mila ahatea haztea bastimendoa zutan, eta erraitea hori kalitatea dela, eta problema badelarik diru laguntza galdekitea. Untsa lanien ahidireneak lanjerean ezakzea, hemen sistema industrialak du kaltea sartu etxalde honetan, behar hori, bada, e, elburu strategiko hori, hori hori hori gira txantua gira bazten, e, clase, e, Guri segitu gautuzten politikoik eta ulertzen nahi dute, bada, hirri, bada, e, wau, bez, behar da, hori hori hori gelditu hori galditu, gildu Bez hori, eta jenderteak konsientzia hori hakzen nahi du. Na, eta gero, bada, epelaburrekoa, epelaburrekoa zen ahate horien salbatzea, ba, hori galdudugu. Hori bestian luzerakoan irabaztena egira eta segituko dugu. eta Beti eta elementu ahma gehiago badugu segitzeko, baina hau zoritxerrez, gibelapen taktiko bat izan da. E, Ugaz bat gilatzen dugu, baina segitzeko bat dintza hobenetan biak. Pilota bez, hemengo eragile eta politikarien eskudela orain, ezan da itakike? Bai, jausazten diezu. Ba, ba aldi atletik erruntutan ezela diru laguntza horiek e, segurtatzeko, e, holako kaltea jasaiten duten auroriek diru laguntza horiek eskuratzeko eta bestetik epe luzerako borroka hortan, holako irudiak egun izanen diren irudi horiek arte sanore arte eder dira biziki ederrak aguntai ziren joaten ta horik hiltzen ditugu behar gabe, arrazoinik gabe eta bez hori herritarrek politikoek, dute, erabak itzailek, dirua man, dirua partikazen duten politiko horiek, ta, behar dute jakin ezta uzten usten erala, lanier publiko bat da eh, sistema hori, ez dugu, gehiago lagundu behar, behar da, oztopato hori, kontsuma eh, itzaile herritarri erran, eh, zikinkeria bat egiten nahi dira, erraiten dute kalitatea da, lefoagra dizudu di ez da, ez, barnean hetzik, hoita amarmila ahate metaturik hori da, beren kalitatea, ez, ez da kalitatea, eta genera guretako hilgarria dira, Guri kalte hundi egiten da okute.